жодного з яких журба у своєму буремному та позбавленому інтелектуальних надмірностей житті не прочитав. «Що ви робите? Негайно лягайте. Валю, скажи йому щось». Він же зовсім не слухається?» – лікарка розгубилася. «Не знала, що діяти. Цей дивний хворий мав на неї магічний вплив, водночас активізуючий і паралізуючий». «Лягайте, Маркіяне Антоновичу! Я вас прошу! Люблю, коли мене просять!» Зараз ляжу. Маркіян майже впав на подушку. Почасти удавано, почасти справді знесилену. Цей гусарський жест із цілуванням рук був не просто важким, як виявилося, надмірним. Серце загуркутіло громом і, щойно на ліками, блискавка болю, прошила його знову. Віктор спостерігав за своєю дивовижею, яку йому немов показували по телевізору, уважно і зацікавлено. Схоже, він потрапив у потрібне місце, у потрібний час. Ця година наблизила його до директора, більше, ніж усі попередні спроби потовершувати. Нежданно, негадано, йому вдалося потрапити в епіцентр подій. Та ще яких? Просто кіно, якесь із назвою «Особисте життя директора». Виявляється, його стриманий, суховатий у стосунках керівник не такий вже й холодний. Справжній мачо, кабальєро, дон Педро. От тільки об'єкт пристрасті обрав собі зовсім, як на думку знавця, не цікавий. Заморожена якась Антуанета. Гарна, з добрими манерами. Навіть фігура непогана, якщо глянути неопереджено. Та не з їхнього кола. Зразу видно. З от'єї старої інтелігенції. а чек носа купилить. Принцеса голубої крові. А одягнена. Просто тихий жах. Одяг начебто нічого. Не з дешевих. Але за модою 80-х. Тепер таких блузок і спідниць не носять. Просто вчителька моя зоре світова, подарувати їй чи що, а прикольно було б. З нею варто познайомитися ближче. Видно, є у ній щось, он як журбі, кришу рве. Антонету Дардівну, дозвольте, я відвезу вас додому, підвівся і клацнув за каблуками. Як говорити, то гусарити, Віктор. Темна серпнева ніч заколесала Валентину. Дверю спальню вона залишила прочиненими, так? вимагав цілодобовий сестринський пост і спершу уважно слухала тихе супіння журби, а потім нещулася, як заснула. Спокійно-спокійно заснула, вперше за багато місяців, без шпички, тривоги у серці. Не встигла, здавалося заплющити очі, як чорті винахід телефон, який вона знову, як завжди забула вимкнути на ніч, заспівав, розливаючи, струбованим свистом, наче чайник, що закипів. «Ало!» – буркнула спросоння. «Ну, бури, бурику!» «Буратінчику, скільки тебе просити? Не дзвони так рано! Ну що за поспіх? Ні, ні, я сказала ні, не треба мені твої допомоги, не треба!» Валентина відповідала різко, рішуче, та в душі вже готова була розплакатися. «Ні, цей чортів Буратіну достав! По-справжньому! Він ніколи від неї не відчепиться!» І тут раптом чиясь велика м'яка рука забрала у неї слухавку. «Бур, слухай, хлопче, ти попав!» Ти розбудив мене, а це недобре. Більше того, ти змусив мене встати з ліжка. Це також недобре. Котра година? Сьома. Ти знаєш, що виховані люди так рано телефонують лише в одному випадку – сповістити, що хтось помер. Ні, Боратіно, я ні на що не натякаю. Вуйко ніколи не натякає. Я завжди кажу те, що є, і те, що хочу. Оце правильно, і це правильно. Більше не будеш визвонювати, коли тебе не просять. Молодець. Хороший хлопчик. Так воно краще. Валюша сама тобі зателефонує, коли ти її знадобишся. Отак От і домовилися. Як добре, що я одягнула нічну сорочку. А налягла як завжди. В чому народилася, думала Валя. Увесь час, поки тривала ця недовго, спершу неприємна, а потім солодка, немов бальзам на рану, ранкова розмова. Дістає тебе цей крутий пацан. Валентина зітхнула. Ти бачиш, Три хвилини посварився, а вже крутий, – пожартував Маркіян. Нічого, не він у місті найкрутіший. Є люди, що варилися довше. Більше він тебе не зачепить. А що він подумає? Сьома година ранку, а ви у мене. Чого зарожовілася, малеча? Хай собі думає все, що там у цих недоварених, в їхніх голених макідрах вариться. І думається. І висновки нехай робить. Вуйко сказав, люміній. Значить, люміній. «Алюміній?» – незрозуміла Валя. Є такий армійський анекдот. Вишукував старшина новобранців і роздає наряди. «Перший звод іде вантажити люміній». Тут один з молодих студент видно із зауваженнями. «Не люміній, а алюміній, товаришу старшина». А старшина незворушно. «Перший звод іде вантажити люміній. А хто не хоче вантажити люміній, буде вантажити чугуній». «Отак От і у мене. Не хочеш вантажити люміній?» То буде що уні. Зрозуміла, малеча? Всі знають і всі слухаються. Валя зрозуміла. Журба зачинився у ванні, довго лилася скрана вода, довго вчувалося задоволене могикання, поплескування, кахикання, увесь комплекс звуків, які супроводжують процес ранкового перетворення чоловіка із лихого, заспаного, пом'ятого, і волохатого, на гладенько і пухнастого, чистенького і свіженького, мов і з рядки.